יהי אור, ויהי אור. ויירא אלוהים את האור כטוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קר הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיע בתוך המים,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 ייקבעו המים מתחת השמים אל מקום אחד, ותראה היבשה ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקוה המים קרא ימים, וירא אלוהים כטוב. ויאמר אלוהים, תדשה הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי. עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי חן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למיניו וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי יום שלישי ויאמר אלוהים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 ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. וייתן אותם אלוהים ברקיע השמים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוהים כטוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי, ויאמר אלוהים.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 ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס האדמה למינהו, וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס. הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמים,